Життєдайного сенсу, знову кригай вогонь. В тому серці моя, мову кисні, потреба, Я без нього впаду, хай би що не було, Притуляю до себе і долаю біду. Січень 2015-го Сторінка 105 «Недосяжне» Як я хотіла, о Господи, як я хотіла бути для нього незмінно найкращою в світі! Думала, вистачить ніжності, вірності, сили, щастя йому дарувати щоднини, щомиті. Як я літала, о Господи, як я літала! Як розправляла калічені кривдами крила, думала, буде на двох, Небагато, немало, тої любові, що щиро із ним я ділила. Як розцвітала я, Господи, як розцвітала! Як не зважала на сніг і мороз і з вітрами, Навіть вони відступили і стали сватами, А повінчав нас бусково закоханий травень. Так недосяжну мету безутомно й несу я, бути найкращою в світі для того, хто поруч. Тільки ім'я Твоє, Боже, згадала не в суї. Я тобі вдячна на кожному кроці за поміч. 18 листопада 2014-го Сторінка 106 До люби, до люби мене до сльози, До постскриптуму, до молебню. У собі мене вознеси до несказаних слів хвалебних долюби мене до зими до смакуй до останніх літер і в наступне життя візьми смуток теплий як літній вітер долюби мене до пісень у яких не потрібен приспів і коли охолоне день жоден спогад не буде присним та не зможеш, якби й хотів, осягнути мою основу, Щоб в якомусь іще з життів закохатись у мене знову. 25 січня 2015-го Сторінка 107 Натхнення Знов пірнати в будень? Де натхнення взяти? Хай тебе розбудить кава о десятій. Чашечки барвисті, наче сукні бальні, Каву урочисто принесу до спальні. А поперед кави пурхне поцілунок, Теплий ласкавий, і немов на струнах Затріпоче щастя. Кава охолоне, як же любо впасти до твого полону. Тулишся грайливо, мов до квітки бджілка. Сонне моє диво, з добрим понеділком. Хай важливі справи визирають клунків. Що тобі до кави, крім палких цілунків? Сторінка 108 Гріночок з варенням, з персиків чи вишень? Сповнена натхненням, йду пірнати в тиждень. 5 вересня 2016-го Наше перше побачення І не вірилось начебто, тільки долі зв'язало наше перше побачення на пероні вокзалу. Може, небом пробачені ми діждалися щастя, наше перше побачення – мов мовостаннє прочастя, бо для Бога не втрачені ті, хто вірно кохає». Наше перше побачення, наче стежка до раю. Голосами дитячими всі нам чуються звуки. Наше перше побачення обминають розлуки. Сміємося чи плачемо у дзвінків двоголосці. Наше перше побачення ще триває і досі. Почуттями збагачене від мовчання до скрику. Наше перше побачення збережімо до віку. Сторінка 109. Розділ «Риторичне». Ілюстрація та сама, що й на політурці. Люди стоять, притулившись потилицями один до одного, в одній голові війна-смерть, в другій – мить перемоги добра над злом.